Безмежна пустельна північ. Маги стародавній загадковий орден, якому відомі таємниці світу і підвладне мистецтво магії. Вони настільки мудрі і могутні, що просто людина такі мудрість і могутність навіть і не снилися. Принаймні подібний ходив поговір. Навіть якщо ця людина одна на безмежній пустельній півночі. Але якщо він не знав, як це зробити, то не надто поспішав. Логін почухав свою кашлату бороду і замислився, з якої причини Великий Мах затримується. Мабуть, він заблукав? Логін вдруге запитав себе, чи не краще було залишитися в лісах, де принаймні вистачало їжі. Але духи направили його на південь, а якщо піти від пагорбів на південь, то прийдеш до цих посохлих вересовищ. Тут він і чекав на голодний шлунок у негоду серед кущів вересу і багана. Його чоботи все одно подерлись, тож він розбив свій жалюгідний табір недалеко від дороги, щоб краще бачити наближення чеклуна. Після війни на півночі до достолихо різношерсної небезпечної наволочі. Солдати-дезертири, які стали розбійниками, селяни, які втекли зі своєї спаленої землі, некеровані відчай духи, яким нічого втрачати і так далі. Однак логіна це не хвилювало. Нікому не було лізти у цю глухома, нікому, крім нього, і мага. Тож він посидів, почекав, спробував знайти їжу, нічого не знайшов, і взявся чекати далі. Всю цю пору року вересовище часто заливали раптові зливи, але вечорами він все одно намагався розпалити з гілок маленьке курне багаття, щоб хоч трохи підтримати свій хиткий моральний дух і принадити якого-небудь подорожнього чаклона. Цього вечора йшов дощ, але якийсь час тому він скінчився, та й підсохло достатньо, щоб розпалити вогонь. Тепер Логін повісив над багаттям казанок і готував юшку з залишків м'яса, яке приніс із собою з лісу. Вранці йому доведеться знову вирушати у пошуках їжі. Мах може не його згодом, якщо він іще йому потрібний. Він помішував свою невибагливу страву і розмірковував, Повертатися завтра на північ чи рухатися далі на південь, коли нараз почув тупіт копит на дорозі. Кінь. Один. І хода його неспішна. Логін відкинувся на плащ і став чекати. Почулося ржання, а за ним побрязкування упряжи. З-за пагорба вигулькнув вершник. Через бліде сонце, яке висіло низько на обрії, Логін не зміг добре його розгладіти, але видно було, що вершник почувався у сідлі скуто і незграбно, як людина, котра не звикла до подорожів. Він обережно направив свого коня у сторону багаття і зупинився за декілька ярдів. «Доброго вечора!» – привітався вершник. Він виглядав зовсім не так, як уявляв собі Логін – це був худорлявий, хворобливий з вигляду молодик з темними колами навколо очей, довгим волоссям, що через мряку поприлипало до голови, і нервовою усмішкою. Він видавався радше мокрим, аніж мудрим, і аж ніяк не таким могутнім, що простим людям і не снилося. Загалом вершник виглядав голодним, холодним і хворим, що цілком відповідало самопочиттю Логіна. «Хіба в тебе не повинно бути якоїсь патерції?" Молодика це здивувало. «Я не... як би це сказати? Я не... я не маг!» Він затих і нервово облизнав губи. «Духи казали мені очікувати мага, але вони часто помиляються». «Он як? Ну, я, я учень мага, але мій учитель – великий бояз!» І вершник шанобливо схилив голову. «Не будь-хто, а перший з поміж магів, котрий осягнув високе мистецтво і глибоку мудрість. Він велів мені знайти вас». Здалося, що він раптом засумнівався. «І привезти... Ви ж Логін дев'ятипалий?» Логін підніс ліву руку і поглянув на блідого молодика крізь прогала на місці свого середнього пальця. «Ох, ну і добре». Учень мага хотів було зітхнути з полегшенням, але раптом усікся. Ой, тобто, мені шкода, що так вийшло з пальцем. Логін розсміявся. Це сталося вперше з того часу, як він вибрався з річки. Нічого такого смішного хлопець не сказав, але Логін посміявся від душі. Це було приємне відчуття. Хлопець усміхнувся і з великою бідою якось зсунувся з сідла. Я Малакус Кей. Малакус який? Кей, мовив він, прямуючи до вогню. А що це за ім'я таке? Я із Старої імперії. Логін ніколи не чув про подібне місце. З імперії, кажеш? Ну так, вона колись була імперією, наймогутнішою країною зімного кола. Молодик незграбно присів біля багаття. Але слава минулих днів давно зівяла, тепер це просто велетенське поле бою. Логін кивнув. Він добре знав, про що йдеться. Вона знаходиться далеко на заході світу. Учень мага вказав рукою кудись у простір. Логін знову засміявся. «Там схід!» Кей сумно усміхнувся. «Я провидець, але, схоже, не надто здібний. Учитель бояз відправив мене на ваші пошуки, але мені не поталануло, і під час негоди я заблукав». Він відкинув за волосся, безпомічно розвів руками. «У мене був в'ючний кінь з провіантом і ще один кінь для вас, але я загубив їх під час бурі. Боюся, з мене нікудишний мандрівник». «Схоже на те». Кейт дістав з кишені флягу і простягнув її Логіну. Той відкрив її і хильнув. Гарячий напій полився його горлом, зігріваючи логіну до кинчику волосся. «Що ж, мала кусикею, ти загубив свої харчі, але зберіг дещо справді важливе. Мене нелегко змусити всміхнутися цими днями. Щиро прошу тебе до мого багаття». «Дякую». Учень затих і простягнув руки до куцого полум'я. «Я не їв уже два дні». Він захитав головою, метляючи сюди-туди волоссям. «Це був важкий час», – хлопець облизав губи і поглянув на казанок. Логін передав йому ложку. Мала Кей вирічився на нього круглими очима. «Ти вже їв?» – Логін кивнув. Це була неправда. Але нещасний учень виглядав голодним, як вовк, а їжі там ледь вистачало на одного. Він зробив ще один ковток із фляги. Цього поки що вистачить. Кей з насолодою накинувся на юшку. Коли вона скінчилась, він вишкріп рештки з казанка, облизав ложку, а потім ще й край казанка. Потім відкинувся на валун. Логіна дев'яти пали, я перед вами у вічному боргу. Ви врятували мені життя. Я зовсім не сподівався, що ви виявитеся таким люб'язним господарем. Ну, якщо чесно, то на твоєму місці я теж уявляв когось іншого. Логін знову прихилився до фляги і облизав губи. «Хто цей бояз?» «Перший з магів, який осягнув високе мистецтво і глибоку мудрість. Боюся, що він буде мною дуже невдоволений». «Отже, його слід остерігатись». «Ну, нерішуче промовив учень, у нього трохи запальний характер». Логін вкотре хильнув. Тепло ширилося його тілом. Перше тепло, яке він відчув за багато тижнів. Якусь мить тривала пауза. «І що він від мене хоче, Кейв? Мовчання. З іншого боку багаття долинуло тихе хрупіння, Логін усміхнувся і, загорнувшись у плащ, також ліг спати. Учень прокинувся від раптового нападу кашлю. Ранок тільки починався, і все навколо тонуло в густому тумані. Воно, мабуть, було на краще. Тамтешні краєвиди могли похозюватися лише милями бруду, каміння і жалюгідного коричневого дроку. Хоча все було просякнуте холодною русою, Логінові таки вдалося розпалити всяке-таке вогнище. Волосся Кея прилипло до його хворобливо-блідого обличчя. Він перекинувся на бік і сплюнув на землю мокротиння. <кій> <кій> прохрипів Кей і, закашлявшись, знову сплюнув. Логін навантажив рештки свого скупового начиння на нещасного коня. «Ранку, – мовив він, поглянувши на біле небо, – хоч і недоброго». Я помру. Я помру, і мені більше не треба буде нікуди йти. У нас немає їжі, тож якщо ми тут залишимося, ти таки помреш. Тоді я зможу тебе з'їсти і повернутися назад через гори. Учень Ковола усміхнувся. Що будемо робити? А й справді що? Де ми знайдемо бояза? У Великій Північній бібліотеці. Логін ніколи не чув про таку, але й книжками він не надто цікавився. А де вона? На південь звідси, біля Великого озера, це десь чотири дні їзди. Ти знаєш туди дорогу? Учень незграбно підвівся і став трохи похитуючись, дихаючи коротко і часто. Він був блідий, наче привід, і на його обличчі блищав піт. Гадаю, що так, промимрив учень без натяку на впевненість. Ні Кей, ні його кінь не протягнуть чотирьох днів без їжі, навіть якщо їм пощастить не заблукати. Першим ділом треба знайти харчі. Незважаючи на більший ризик, найліпше було йти на південь по дорозі, що тяглася через ліс. Їх могли вбити розбійники, але там вони мали кращі шанси роздобути якийсь харч, та інакше все одно іби їх убив голод. «Краще їдь верхи», – сказав Логін. «Я загубив коней, ж мені йти пешкодрала». Логін приклав долоню до чола Кея. Чоло було гарячим і вологим. «У тебе гарячка, ти їдь верхи». Учень не намагався суперичатись, він опустив очі на порвані чоботи Логіна. «Тобі підійдуть мої чоботи?» – Логін похитав головою. «Вони для мене замалі». Він опустився навколішки над тліючим вогнем і стиснув губи. «Що ти робиш?» «У кожного вогнища є дух. Я покладу цього собі під язик, щоб ми пізніше могли розпалити ще одне багаття». Кей виглядав надто хворим, щоб дивуватись. Логін всмоктав духа, відкашлявся від диму і здригнувся від гіркого присмаку. «Ти готовий вирушати?» – учень підняв руки у безнадійному жесті. «Я вже зібраний». Мала Кей любив говорити. Він говорив, коли вони перетинали вересовища, дорогою на південь, і коли сонце важко пробивалося крізь свинцеве хмаровиння, і коли вже під вечір вони увійшли в ліс. Хвороба ніяк не позначилася на його красномовстві, але Логіна це не тривожило. З ним уже давно ніхто не говорив, а крім того, розмовою допомагали забути про ноги. Він був голодний і втомлений, але найбільше Логіна мучили власні ноги. Від його старих шкіряних чобіт залишилися самі клапті. Пальці на ногах були подерти і поробцьовані, а гумілка досі пекла від зубів шанка. Кожен крок був неабияким випробуванням. Раніше його звали найстрашнішою людиною півночі, а тепер він боявся найменших гілочок та камінців на дорозі. В цьому крилася певна іронія. Він скривився, наткнувшись ногою на камінчик. Отже, я сім років навчався у майстра Захаруса. Він великий маг, п'ятий з дванадцяти учнів Джувенса, надзвичайна людина. В очах Кея все пов'язане з магієм виглядало надзвичайним. Майстер Захарос вирішив, що мені пора відправитись до великої північної бібліотеки і навчатись у майстра Бояза, щоб отримати власний посух. Втім, тут мені доводиться нелегко. Майстер Баяз надзвичайно вимогливий, і кінь зупинився і феркнув. Сіпнувся і зробив нерушучий крок назад. Логін принюхався до повітря і спохмурнів, десь поряд знаходились люди, і вони, крім усього, добряче смерділи. Він мав би помітити їх раніше, але вся його увага була прикута до ніг. Кей поглянув на нього згори. «Що таке?» Ніби у відповідь на його питання десь кроків за десять попереду з-за дерева вийшов чоловік, а трохи далі ще один. Вони сумніву були наволочу. Брудні й зарослі, одягнені в подерті шматки розмаїтого хутра та шкіри. Загалом чимось схожі на Логіна. У худерлявого, котрій стояв зліва, був спис із зазубленим наконечником. У велетня справа важкий поцяткований Єржею меч і старий погнутий шолом із шпикачом на верхівці. Вони вішкрились, рушили вперед. Логін озернувся через плече на звук, що долинув ззаду, і його серце завмерло. Третій чоловік із великим черяком на обличчі обережно скрадався за ними, стискаючи в руках важку сокиру. Кей нахилився в сідлі, дивлячись на них круглими від страху очима. «Вони розбійники!» «Та ти в нас, блядь, провидець!» Процідив Логін крізь ці ціплені зуби. Вони спинилися за крок чи два попереду. Той з шоломом, схоже, був ватажком. «Гарний кінь!» – гаркнув він. «Позичте його нам!» Той, який тримав списа, вишкерівся, взявшись за вуздечку. Тепер все стало гірше. Мить тому здавалося, що гірше вже не буде, але доля підсобила. Логін сумнівався, що Скея буде хоч якесь пуття у сутичці. Отже, залишався він один проти трьох або й більше чоловіків із самим тільки ножем. Якщо він не почне діяти, їх з Малакусом пограбують і цілком ймовірно вб'ють. Треба дивитися реально на подібні речі. Логін вдруге роздивився трьох розбійників. Вони не очікували опору від двох неозброєних чоловіків. Спис тримали горизонтально, а меч був опущений до землі. Він не знав, яка там ситуація у третього з Сокирою, але тут вже доводилось покладатись на удачу. Прикра правда в тому, що той, хто б'є першим, зазвичай б'є останнім. Тож Логін повернувся до чоловіка з шоломом і виплюнув духа йому у обличчя. Дух спалахнув у повітрі і жадібно накинувся на розбійника. Голову чоловіка оповили танцюючі омахи полум'я, а його меч упав додолу. Він відчайдушно вхопився за обличчя руками, і вони теж загорілись. Чоловік із криками кинувся геть. Кінь Кея злякався вогню і форкаючи став дибки. Приголомшений побаченим хударлявий позадкував, але Логін кинувся на нього, схопив однією рукою ратище і вдарив його головою в обличчя. Ніс нападника хруснув від удару Логіна, і він, спотикаючись, відсахнувся. По підборіддю в нього струменіла кров. Логін притягнув його назад, смикнувши на себе спис, широко замахнувся правою рукою і врізав йому по шиї. Розбійник булькочуче упав на землю, і Логін вирвав спис у нього з рук. Він відчув за спиною якийсь рух, припав додолу і відкотився вліво. Сокира розтнула повітря у нього над головою і глибоко увійшла у бік коня, забризкавши землю краплями крові та розірвавши попругу. Чирек у морди відскочив, крутнувшись услід за своєю сокирою. Логін стрибнув на нього, але підвернув ногу на камінці і, зойкнувши від болю, похитнувся, ніби п'яний. Стріла, пущена звідкись з-поміж дерев, позаду, просвистіла повз його обличчя і зникла в кущах по той бік дороги. Кінь-форка вхвицався, дико закотивши очі, а тоді рвонув дорожкою у скаженому галопі. Сідло зірвалося зі спини коня, і Малакус Кей зі скриком полетів у кущі. Замислюватися про нього не було часу. Логін воєвничо рикнув і накинувся на чоловіка з сокирою, цілячись списом йому в серце. Той тобто, здійняв сокиру, щоб відхилити вістря. Відхилив, але недостатньо високо, спис проткнув плече, від чого чоловіка розвернуло. Ратище гучно тріснуло. Логін втратив рівновагу і полетів уперед, збивши з ніг чирякомордого. Під час падіння вістря списа, що стирчало у противника зі спини, залишали глибокі поріз на голові Логіна. Логін вхопився обома руками за сплутане волосся власника Сокири, відтягнув його голову назад, а тоді з усієї сили вдарив об камінь. Похитуючись і борячись з запамороченням, він зірвався на ноги і витер кров з очей. Якраз вчасно, щоб помітити стрілу, що вилетіла з-поміж дерев, і увіп'ялася у стовбур за один-два кроки від нього. Логін помчав до стрільця. Він його нарешті запримітив. Це був хлопець років 14 котрий саме тягнувся за наступною стрілою. Логін дістав свого ножа. Хлопець готувався до наступного пострілу, але в його очах вже металася паніка. Він зачепився пальцями за тятиву і всадив стрілу собі в руку, чому неабияк здивувався. Логін був вже близько. Хлопець замахнувся на нього луком, але він пригнувся і стрибнув вперед, тримаючи ніж обома руками. Лезе увійшло хлопцеві нижче підборіддя, підняло його у повітря, а тоді зламалося у нього в шиї. Хлопчина впав зверху на Логіна і гострий уламок ножа розсік йому руку. Всюди лилась кров, із порізу на Логіновій голові, із рани на його руці, із зяючої дірки у горлі хлопця. Логін відкинув труп, обперся на дерево і почав хапати ротом повітря. Серце калатало, як скажено, у голові бухкала кров, а шлунок вивертало. «Я досі живий», – прошепотів він. «Досі живий». На голові й руці почали пульсувати рани. Ще два шрами. Могло бути й значно гірше. Він знову витер з очей кров і пошкандибав назад на дорогу. Смертельно зблідний малакускей стояв, втупившись у три трупи. Логін взяв його за плечі і швидко оглянув. Ти поранений? Кей не зводив очей з тіл. Вони мертві? Труп здоровила у шоломі, досить димів, сповнюючи повітря огидно апетитним запахом. Логін помітив, що на ньому були непогані чоботи, значно кращі за його власні. У Чирякомордого була надто викручена шия, щоб він зостався живим, та й, окрім того, з нього стирчав паламений спис. Логін перевернув ногою худорлявого. На його закривавленому обличчі застиг вираз здивування очі дивилися на небо, рот відкритий. Мабуть, пробив йому трахею, пробурмотів Логін. Його руки були в крові, він стиснув одну руку іншою, щоб вони так тремтіли. А той, що за деревами, теж? Логін кивнув. Що сталося з конем? Він утік, промимрив Києва у розпачі. Що будемо робити? Подивимось, чи є в них харчі. Логін показав на задимлений труп, і допоможеш мені зняти з нього чоботи.